Naamu, leo ni tarehe tatu juni mwaka alfumbiri ishirini na mbiri, imani yangu ni tele kwamba unaendelea vema ndugu musikilizaji wa radio isanganila wa pale pote ulipo. Hu ni yule muda muafaka wa kukuretia tarifa ya barikatika luha ya giswahili tunayoanza na mokta asari waki. Wiki moja ndiyo muda uliopewa wahusika ili wapatishie vifathe ya ujenzi shirika la sojiasa tomu ili liweze kuanzisha za ukarabatu wa barabara la taifa nambali tatu eneo la rumonge kitaza, Na shiria inayo wapa na wafanya, wafanya kazi wa inchi ya Burundi kujerekeza inchini Saudi Arabia. Kusaka ajila ilisainiwa na raisi wajamuhuri kwa sasa warundi watakua kifanya kazi nchini humo bada ya kusaini mukataba. Na, na, na uko ugenini Niger yasitisha mauzo ya diesel ili kukithi matumizi ya ndani na imetimia siku mia tangu urusi ilipuanzisha vita nchini ukreni februari 29 na wakati huma shambolio bado ya naendelea. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi ambatana na mihadi tamati upande wa opili yupo aselme ilambo na karibuni. Lejo isanganiru, nikiboko yao? Naamu, habari kamili. Sheria inaewa panafasi wafanya kazi wa inchi ya Burundi kujielekeza inchini Saudi Arabia kusaka ajila Ilisainiwa na rais wa Jamhuri kwa sasa warundi watakuwa kifanya kazi inchini humo bada ya kusaini mukataba Kukizingatiwa Sheria kama anabzoeleza musemaji wa wizara ya mambo ya inje Sonia Niubawe anaeleza kwamba bada ya wafanya kazi hao kuanza kujielekeza inchini Saudi Arabia Sheria shirikisho, shirikisho bado zina, ziko zinachunguzwa ili Ku, Kukurahishia wafanya kazi hawa amba watajirekeza inchini humo. Na marifa usika na kuebukana na unyanya saji wa kijisia ya na jovi kuu katika kitivo cha kisya ekolojia haya toshi badhi ya wanafunzi wa chuki kuu cha maziwa makuu wanaomba kuepo. Utekelezuaji wa marifa wanayopewa shureni. Ive ndaikunda muhadisi wa chuki kucha mwanga au universitari nyel kinachoto wa marifa ayo anaeleza kwamba walipendelea kuanzisha kitivo kinachoto wa elimu ya kukabiliana na katili wa kijisia ili wanafunzi wapate mwanga tosherevu kwa makosahayo. Na kudumisha mira na desturi za inchi Burundi na usawa wakijisia ni miongoni muamada ya liyokuwa kwenye agenda katika semina ya siku tatu iliwa ili na shirika lakina mama wa tangazaji IFJU. Kwa bathi ya watangazaji wa zombo vzabari vinafzo sajiriwa inchini burundi na inchi jirani ya DRC. Bathi ya watangazaji wanareleza kulidishwa na marifa walio pewa katika semina hiyo. Kwani kuna mambo mengi waliokuwa kuwa kipuzia ambayo ni muhimu kwa, m, kwa jami inayo wazunguka. Na hapa studio niko na muenzangu Jerome Hakizimana anatujuza mengi zaidi. Agatonice Barakukuza ambaye alikuwa miongoni mwa wakufunzi katika warsha hiyo anasema uh, anasema kuwa mara nyingi vyombo vya habari uh, ni wajurisha kuwa ni msimamizi wa vyombo vya habari vya amani na jinsia katika chama cha wanawake waandishi wa habari IFJOK hakifupi cha Kifaransa anasema kuamba mara nyingi watu ambao uandishi wahabari upatia na fasi ya kujeleza ni wanaume. Kitu ambacho kingepaswa kubadirishwa. Na ndio mana shirika hilo AF Joe kwa kifupi chakifaransa kuanda mafunzo hayo ya uandishi wahabari unawo zingatia jinsia. Matamani yao au matarajio yao ni kwamba watangazaji ambao wame ngolewa bongo kuhusu uandishi wahabari unawo zingatia jinsia. Uh, Yatakua tu ni matunda mazuri katika Vipindi na habari watakavyo kuwa wanatowa habadi ya wandishi wa habari uh, walio shiriki katika mafunzo hayo wanasema kuwa wamejifunza mambo mengi huko uh, awali walikuwa hawa pati nafasi au thamani kubwa katika kazi yao ya utangazaji katoni kebara kukuzapia anawatoya wito wanawake kufurahish, kufurahish wana kuchangamukia na fasi ya kujereza kwenye vya habari, haswa katika kujibu maswari ya wanahabari wamefaidika, wame nufaika na mafunzo hayo radio kuminasaba zikiwe moine za kutoka katika jamuri ya kidekomokrasi ya Kongo shirika uh, mashirika mawili ya Watalamu wa habari na gazeti moja mm -hmm. Jerome Hakizimana shukrani Bada mapu muziko kidogo tarifa ya habari Itaendelea katika ukurasa wa uchumi. Radio isanganilo radio ya marithiano Na kwa upande wa majira ni saa 7 na dakika 28 saa ya maziwa makuu. Ikiwa ni 8 na 28 saa ya Afrika mashariki. Ni kukumbushe kuwa hii. Unautekasikio ni Idag Swahili ya Radio isanganiro Inarindima mubasha la kutoka jijini bujumbura na vitongoji jivzake. Kupitia masafa ya 59.37 inchi nikati. Muna dupata maeneo makubwa kupitia miya na moja. ugeni ni bila shaka ni kupitia tovuti yetu maridadi ambayo ni W3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. Kufanya kazi kwa pamoja kwa wafanya biyashara wa kuvuka mipaka wa, na memba wa inchi za mazi makuu ni moja yanjia zinazo wawezesha kufikia hatua ya maendeleo, endelevu. Hayo ya Jana Alhamis katika walasha iliwaandaliwa na shirika laki mataifa la alert ambalo ili, ili, ili, ili, ili huduriwa na wafanya biyashara wa kuvuka mipaka kutoka inchi ya Burundi pamoja na inchi jirani ya kidemokrasia ya Kongo. Bathi ya wafanya biyashara wa wanaitaka serikali kuyimarisha usalama bilivyo mipakani ili waweze kufanya kazi kwa kizingatia waweze kufanya kazi kwa kuzingatia utulivu na tunapoendelea ukulasa wabadi katika ukulasa wa nishati na madini ni kwamba Ukosefu wa sheria husika na uchimbaji madini nchi Burundi Ni miongoni sababu zinazoperekia nchi ya burundi Kutopata pesa za thamani Katika kitengo kinacho fuatilia shuhuri za uchimbaji wa madini Kwa skazini wanaeleza kuwa mashirika ya kuchimba madini Ya sipofanya kazi ni hasala tele kwa taifa Bavi ya uchimbaji madini Wanaeleza kwamba hawawezi kuwekeza kwa sekta hiyo isio kukua na sheria Kwa wakiofia kukumbwa na hali ya kutopata fidia yoyote na tunaposalia katika ukurasa huo ni kwamba mutawa wamyange unaopatikana katika tarafa la Nyanza lake mkoani Makamba utapatishiwa nishati ya umeme kwa muda usiyopita miezi mitatu hayo yalitangazwa na waziri wa Nishati na Madini katika mkutano alioendeshwa na viongozi tawala na wawakilishi wa tofauti mkoani Makamba hayo yanajiri wakati ambapo raia wa, wa... Laisi wajamuhuri aliekuwa madarakani mwaka alfumili kuminatisa alizindua rasumi umeme huo ila bada shuhuri za uzinduzi laia hawakuongeza kupata umeme. Mengi zaidi na ripoti yake edize kuizera kutoka uko kusini mwainchi wa mwaburundi mkwani makamba hakizungumusia kero ya umeme inayo kumba mkua makamba kama ilizo fichuri wa ariha na governor françoise ngozi razana waziri wa maji nishati na madini ibrahimu uwizeye katika mkutana liwa ufanya kwa watawara na viongozi mbarimbari anawahakikishia wakazi kuwa eneolamu yange tarafani nyanzarake litakuwa na umeme katika muda usiozidi mnezi mitatu na pia aliepewa kandarasi ya muradi huu wa umeme ambaye na julikana kwa sasa ata stakiwa habari hii imetaarifiwa baada ya miaka miwili na nusu eneo hili la Muyang'e nikiwa halina umeme kabisa wakati ambapo meme huu ulizinduliwa mwishoni mwa mwaka 2019 na rais aliyekuwa mandarakani wakati huo lakini wakazi wa eneo hilo wanatangaza kuwa tasa umeme ziliwaka siku hiyo yenyewe tu Waziri Ibrahimu Uwiseye Anaeleza kuwa muradi huu ulitekerezwa na tarafa yenyewe ikiungwa mukono na fonike inaweaidia tarafa katika miradi ya maendeleo kutoka makamba iriseku izera kwa niyaba regyo isanganiro. Elize kwizera shukrani. Tunaposalia huko kusini mwa Burundi katika ukrasa usika na miundombi mbi nuni kwamba wiki moja peke ndio muda uliyopewa uliyopewa wausika ili wapatishe vifaa vya ujenzi shirika la Sosjasa Tom ili wawe liweze kuanzisha shughuli za ukarabati wa barabara za taifa namba 3 eneo la Rumonge kitaza Wito huo ulitolewa jana alahamis na waziri mkuu bada ya ziyara ya kikazi alioendesha wilayani rutumo talafani lumonge. Waziri aregio mebunyoni alifahamisha kusitikishwa na jisi shuhuri za, za ukarabati hazijaanzishwa wakati ambapo kuna pita muda wa miezi minanezi kizinduliwa lasumi. Ni ripoti yake jampieri misago kutoka mkuani lumonge hapa studio inasomwa na lomiwarde ni oyabivuze. Iri shirika sojiasa Tom Lianza na shuhuli za ukarabati wa barabara kuna namba tatu. Sehemu yake ya rumonge gitaza inaomba kupewa kwanza vithibitisho kuwa siku vifaa vyake vitakavdi wei kwa kwenye uwanja. Hakuta kuwepu laia yeyote atakai la mikia uhalibifu uliyo sababisho na shirika hilo kama alivyo sema alie shirika hilo. Anaeza kuwa shirika lina kese sabini za raia walio lishitaki katika sehemu ambapo tayari wa kazi. Kwa kuomba hati hizo wananuwea kuipuka kesi zinazo weza kuibuka mara baada kuanza kazi. Akizuru alahamsihi makao ya shirika sojia Satomu eneo la rutumo. Waziru mkuu arengi yome bunyoni ametua makataa ya wiki moja ili wahusika wawe wamepatia sojiya tom madai kwa ajili ya kuanza kazi. Wiki moja baada ya makataa hayo, wajumbe kutoka ofisi ya waziru mkuu, wizara ya mambo ya ndani, wizara ya fedha, pamoge na ile ya miundombinu, watatumwa kukagua endapo shirika sojiya satomu ni nachapa kazi. Waziru mkuu anawashauli laia kujiepusha na udanganyifu. Wakati wamiladi kama hiyo inayo perekea kupewa fidia. Wazi mkubu unyoni. Anaomba katika sehemu zinazo saria. Kuhamishwa haraka vifafda shirika la ugavi wa magi na umeme lejidezo. pamoja na bebeese. Shirika la ugavi wa mitandao. Wanao hesabu za fidia. Anaomba kufanya hivyo vizuri kwa msingi ya kujirinda. Kudumaza za kama ilivyo ilivyotokea kwenye barabara hiyo aidha analitaka shirika ya Soja Sato kumjenga barabara madhubuti. Karibu mwezi minane inatimia baada ya kuzinduliwa kwa shughuli lakini kazi rasmi hazijaanza. Magari aina ya tippa, trektra na malori yanazungukwa na nyasi mahali yanapoegejeshwa. Habari za kimataifa. Na mkwa kuitimisha tarifa hii ya bali tuangazie angazaki mataifa ambapo tunanzia inchini na ambapo na ija ya sitisha mauzo ya DSL kukwa kuk, kukidi matumizi ya ndani. Wamuzi huu wa naimi umechukuliwa kuliinda matumizi yake ndani na kupambana na biashara ya bidhaa hiyo kwa njia isiyo halali kwa siku kadhaa ma makundi ya warifu yamekuwa yakifanya biashara hiyo kwelekeainchi jirani ambao zinakabiliwa na ugumu wa kupata bidhaa hiyo Fituu of mafuta kwenye mipaka ya Nigeria, Bene na Brookina Faso, Havina mafuta. Nyami ni muji wa Niger kwa upande wake ulikuwa na desturi ya kuzalisha mafuta ya mapipa ilfuishirini kwa siku. Na kwa sasa haiwezekani kutokana na changamoto kem kem zinazo ikumba inch hiyo. Na imetimia siku mii ya tangu ulusi ilipoanzisha uvamizi Ukraine februari ishirina ine wakati huu. Mashambulia kiendelea katika jimbali jimbo la Don Basi kwa lengo la kutetea eneo lorote la, musha, la mashariki Mbaka ba, sasa, laisi wa, Urusi, laisi wa Ukraine, Vladimir Zelensky, amesema wanajeshi wa Urusi wamevibiti aslimia 20 ya ardi ya Ukraine na naendelea kutoa wito kwa jamii kima taifa, ili wawajibike kikamilifu kwa kusaidia kutatua tatizo hilo ambalo, inaendelea kuyumbisha usalama na kuperekea uchumi wa kima kuendelea kuzorota. Kwa zi, wizala ya ulinzi ya ungeleza imesema lengo la Urusi kukwe... Kukuelekea ku, ku, mkuchini Kiev ume, umeshindikana na sasa Moskwu imeweka, imeweka nguvu zake mashariki mwa Ukraine na inaendelea kubibiti muji wa luhuwa luhu sana dani ya wiki mbili zirizo pita. Lipoti zaileza kwamba hasala nitele kwa wanainchi wa Ukraine kwa sababu hawapati huduma ya majina umeme ha, kutokana na makombora ya kurushwa na inchi ya ulusi yuko inchini Ukraine. Nani hadi hapa nungu mpendi. Muzikirizaji wa Radio Isanganilo ni napo tamatisha tarifa hii kwa tika rwa Giswahiri ni kushukuruwe musikirizaji uriye nitega sikivu pia ni mushukuru piafuni mitambu aselme harie niweze shahiri niweze kusikika. Langu jina ni Jamarivia Nengenda Kumana sino raziada na kutakia kila lahiri na usikivu mwema vipindi vya Radio Isanganilo kwa hiri.